Вони заскочили до салону джипа і рванули з місця. Даблдекер віз крадене сміття і реготав скрипучим юнацьким сміхом. «Первісна радість злочину» знову навідала його. Прунському вартувало великих зусиль роздобути адресу видавництва яке обслуговувало сетіньове кримінальне середовище. Чутки про те, що деякто з асоціації письменників спокійнісінько співпрацює з Випнісом, чи як там його, ведучи цілком публічне життя, не давали йому спокою. Як і кожен графоман, він прагнув нагального і миттєвого успіху. Хоч це був не головний чинник. Ще більше йому забаглося покинути інформаційний комбінат, зривати нечасті, але крупні гонорари своєю безграніною, хай навіть анонімно, без жодних авторських прав. Так була викликана ідея серії епічних казок Діти-мажори. Першу книжечку циклу Прунський написав «За одну безсонну ніч» – нехитрий сюжет, на основі старих казок. Проблема була в іншому – креативно це подати. Знайомий, якому пощастило бачити книги видавництва, говорив про якісь новітні целюлозно пластикові технології, голограми, крутий дизайн. Прунський розумів, що не можна нести видавцеві сам текст, Ніхто і не вчитуватиметься в ці літерки. Це мав бути, буде, якийсь виріб, умовний макет товару. Тож, наступні кілька ночей він провів за пачкою товстого кольорового картону, клеєм, гудзиками, шовковими нитками, смужками поролону і ще бозначем. Вийшов доволі важкий шиток у формі дракона, де кожна сторінка була Крилом тварюки. У верхній частині книги звисали три драконячі голови із висолопленими язиками. Корінець книги був ніби хребтом і внизу завершувався отвором дупи. Дупа з'єднувалась із головами закамуфльованою пластмасовою трубкою. Закладка у вигляді ланцюжка з кулею на кінці бовталась на хвості. Куля ідеально входила у задній отвір дракона, і коли книгу перекидали догори хвостом, випадала з рота однієї з голів. Який не який, але креатив, підбадьорював себе Прунський. У видавництво він заходив із великими труднощами, представившись дизайнером листівок, кілька разів був обшуканий. Проходив металошукачі. Драконову сраку, яку він судомно затиснув під пахвою, спеціально сканували на предмет вибухівки. Врешті-решт, поставши перед кабінетом директора, Прунський остаточно отетерів і довго не наважувався зайти. Аж коли двері самі відчинились і на нього вивалився невисокий товстун з масивною головою, служитель інформаційного комбінату спромігся вимовити. «Я автор». Товстун ковзнув поглядом по фізії Прунського, утомлено і невидющо, а потім мочки вказав на двері заступника і покотився до ліфта. Заступник директора видавництва «Віплс» аж тепер Прутинський розібрав цю назву на прізвище Кракс був антиподом шефа. Довготелесий астенік з очима рентгенами. Він бачив Прунського наскрізь. Ну чому мої наміри завжди читають з мого обличчя раніше, ніж я роз'являю рот? Спокійно, Трохи блефу, трохи апломбу, настроювався Прунський. Чим можу служити? Найщиро виплюнув Кракс. Я автор циклу епічних казок під умовною назвою «Діти-мажори».